nakunta pamoja au wengine mmekuja kusinzia hapa ah darasa la msingi ushangaika hamlali mchana kula la mchana mtoro mzee kazi yake wengine mkija kwenye wapata na watazama tu waje wanafunzi kwenye darsa wana mnaanza kuondoka ukutane hmm. Ana vijana wa kisalafu wanajua mikao adabu za kukaa kwenye majlis ya elimu. Pekine hamjui tawapa udhuru. Kaintu kwa kali mtatukimbia. Sanae mkali yule. Eh tuacha hivo hivo. Hmm. Ana pia tukiwaendekeza nye mwisho huko tumetakuwa dakika 5. Anu na haraka sana ndiko nyenye hutuba na dini sana kwenye zenu mnatulia vizuri na mnavua mashati mmevaa singlet mpira Le Arsenal 2 nil yao kula kwenye cha haraka tafuta msikiti wako tumezadai ka tano tafuta wa dakika tano nini narudi ndio kido utakamchangamke kidogo usisinzie tunarudi kwenye hadithi hiyo tupo kwenye neno gani alwahan mgina pia hawaju tuko api ya. kwa bwana mtume swsallama akaulizwa hii wahan ni nini neno wahan ilivyo ni unyonge tu wahan ni maradhi kama kwenye ile hadithi yule mtu aliofa angili hii ya nini oo oh, hii ya kutiba mtumia kaamba ivue haitakuzidishia isipokuwa nini wahan sasa yani lugha ya kiarabu masahabu wahan wahani kama vile maradhi maradhi ya moyo hapa allah atatia kwenye nyoyo zenu maradhi wahan ili masahaba wakamuuliza bwana mtu wamal wahan wamal wahan ya rasulullah hi wahan ni nini Mtafikia wakati nyinyi Allah ataondoa hofu kutoka kwenye nyoyo za maadui wenu. Hawatuogopa kabisa. Nyinyi ndio mtawaogopa kama sasa hivi tunavyoishi. Kizungumza kidogo mtokufuata. Sheikh kuwa makini. Hata kama umezungumza haki kuwa makini. Nini? Mbona unawoga wewe? Kwani hapa umezungumza nini kosa? Mbona mnaogopa nyinyi? Wakati mwingine haya ndio tunaletia udhalili haya. Wani hapa mmezungumza lipi baya? Una hofu ya nini inchenia democracy? Tulivyo ashuish. Kila mmoja ana uhuru wa kuabudu, pia waogopa. Toko Ta amjelewa. Taelewa mbeleni. Mengine wasemea. Sasa Allah Mtume Muhammad (SAW) anasema Allah ataweka, ataweka. Ataiondoa hofu kutoka nyoyo za maadui wenu. Alafu nyinyi mtaingia, mtawekwa katika nyewe zenu hiyo alwan. Kwa masahaba walielewa ile neno la kikiluga walilielewa. Pekee sasa muradi nini? sababu haya so maradhi tena ya kiiliwili yule kule aliambua ni maradhi ya kiiliwili inawezekana ipee kwa ya moyo hapa nini anamtume sallam akasema hubbu dunya mte, wa karahia tumbau nimekuwa mtaingiziwa maradhi wa wakati ambao nyinyi watu wataitana kuwashambulia mtakuwa nyinyi wanyonge kama vile chakula kinavyoonelewa na walaji dio chakula kinavoliwa watu 10 kama ni sahani ya ugali dakika 10 ujue hamna ugali Ushashambuliwa shambuliwa ndio watu watakavoitana sasa masahaba wa bwana mtume sallallahu wa wasallam au mmoja katika masahaba akamuza bwana mtume tutakuwa wachache labda sababu ya kuwa wachache ndio ilitupelekea tushambuliwe tumakasema la ni wakati wa mtakuwa wingi kama sasa hivi tuko wingi Paka kwa wengine tunasimama bwana sensa, msabiane kidini ili setuonekane ni wingi. Tatakuwa wingi lakini nyinyi mtakuwa kama vile gudha takataka kwenye maji. Hazina kinachorutubisha. Hazijui zatokapi, hazijui zenda wapi. Zapeleka kwa tuna maji. lakini Allah tabaarak wa ta'ala atawa katika nyewe zenu alwah kuipenda dunia kitazama hadithi hii na hiyo ya nyuma kushughulika na aina na adhnabi al-baqri wa ziraa wa tarku al-jihad ayo ni watu kupenda dunia kwao mtakuwa mnapenda sana dunia na mtale tumelelewa katika hizo mabadi Unajua hawa almustashiriqun walisoma mustashiriqun ni watu waliotoka toka gharb walio nchi za kimagharibi wakaenda katika nchi za Kiislamu Middle East, Shark kwa ajili ya kusoma Uislamu. Aliya kwa wao wa Islamu ili waweze kuubomowa uislamu kifikra waweze kuwashughulisha waislamu na afkari mbalimbali wawatoe waislamu katika dini yao hao almustashriqun na wako wengi sana walisoma wakaelewa kama katika sababu ya udhalili itakao waislamu udhalili ni kupenda dunia na kuchukia kufa nikushughulika na dunia sisi sote hapa tumelelewa katika misingi hiyo hasa ukisoma skuli yani ile wapelekwa shule tu elimu ni ufunguo wa maisha soma mwanangu chonde chonde ukifika na shule kule unasomeshwa misingi mbalimbali mbali. na mkutafuta mali na mwisho watu wamekuwa materialist ni watu wa vitu yuko tayari mtu akosa swala kwa sababu ya kuchuma yuko tayari dini yake aiuze kwa sababu ya kupata mali yuko tayari aue kwa sababu ya kupata mali yuko tayari ya dhulumu kwa sababu ya kupata mali kwa sababu amelelewa kwenye kupenda dunia ana hirs ya dunia hayuko tayari endapo utatokea fursa ya kupata mali alafu iika na mmoja katika misingi ya dini basi yuko tayari kuvunja misingi ya dini ah utakula halal bana utachelewa nani anokula hadali ya sahihi ya yani nini nimesema kwamba sio swala tatwa haramu sio kweli sijumuishe bwana sio watoto wanakula haramu nani mkweli bwana kuondo watu wamekuwa na uongo hii bwana mimenua milioni tatu umekaanua milioni moja na nusu hii bwana OG kumbe ya mchongo OG zimekuwa nyingi OG au sio paka kukutana na vijana tena hawa ambao wakweli wakweli baadhi yao unaingia pia wajanja wajanja somo kava kanzo kimjanja mjanja tunakwambia bwana hapa mjini usizungumze bali za ujii wewe hujiu ujii walale tu vyote hivi mchina tu unakutana watu sasa lakini mchina huyu ana nafuu ndo unaangua mimi nakushauri chukua hichi na kadha lakini akija mtu mwingine ana sura hii ameumia aa hicho ujii guarantee nakupa mimi na kirudi kuna lugha nyingine kama mganga wa kienyeji. Akikupa dawa atakusifia ukikwama njia nyingine. Atakuja na maneno mengine matamu ya kukuglahi ya kuongeza dawa na hela utoe tena. Au akubadilishie dawa. Kupenda dunia. Sisi tunaipenda sana dunia sasa hivi. Au yeye mnasemaje wewe unajionaje? Yaani dini na dunia wewe wapenda ipi? Ulo ukweli yani. Hadisi ya maisha yako. Sababu si tu waona nini? Mwakosa darasa kwa sababu ya maduka. Si tu una nini amsomedi dini, maishi wewe mpoto mpaka mwezeka. Na kuna mtu akosi dukani. Na anakuambia bwana pale kwenye hela kile tunalugha yetu sisi kuleko tunaitwa kidu. Pale kiduni kiduni najua kidu nini najua kidu we ushachaza gololi we kile kiduara kile kinachoitwa gololi nyingi tunaitwa kidu kwa mtu anakuambia kiduni maana pale kwenye draw ya hela bale bwana ukimwachia mtu amekuumiza sheikh kwa maana yake hana muda na kidu sasa mpaka lini hicho kidu? Hata zurutum makabir kwa kunya kidu tu dunia hiyo sasa. Sasa masahaba hawakuwa hivyo. Hawakuwa hivyo masahaba wa bwana Mtume Salla. Na ndio maana tizama wale watu watatu katika vita ya Tabuk. Nanana. Nana Kaabudu Malik nanan. Eh? Murara nanani nana. mwingine? Nana wanafunzi hampo walipot katika vita ya Tabuk adhabu yao ilikuwa ni kuto kusemwa walinyanyapaliwa na kutengwa siku 50 wa watu wanakwenda jihad fi sabili lillah mara hivi ngine mara aliona wakati huu msimu kama matozo yatatoka mara hivi na tukuja mbele ya bwana mtume sws na walizungumza ukweli ya hatuna hoja yote sisi ya kujitetea na bwana mtume sws akata na kwenda vita Tabuk ukisoma hadithi akitazama akimuona mtu anamwaga mavumbi na farasi anasema huenda huyo ni Kaabu ibn Malik sababu alikuwa ni hodari kuna watu nitegemewa katika mapambano kwenye safu ya mapambano kuna watu ukiwaona wasikia raha unaona hapa jambo lipo sisi tunajihadi lakini sisi wengine tulikuwa na misafara ya dakidha tulikuwa kwenye msafara tukikuwa na mtu fulani basi safari hiyo so gambe safari gambe mnazijua natoka Dar es mpaka Singida unakunywa maji hakunywa tu zawadi umeelewa yapo haona ukiwa na mtu kwenye safari Wajua eh ee safari kweli ni kitu kutoka min aladha lakini hapa tuta kidogo tutatohoa hebu agesheni kidogo hapo tutoche nyama hebu simamisha mua huo tule mua utakuwa mshaelewa haya mambo yapo hata wakati bwana mtume sallam alikuwa kuna watu wakiwaona ajua laam kile kitazama huenda kaabu asulu roho ya muma hawa watu walitengwa na wake pia kwa majumbani kwa sababu ya kutotoka kunda katika jihad kwa sababu za kidunia tu hawana uduru wa kisheria hivyo mtizame watu hawa hawa masahaba wa bwana mtume swalla na mna wali mtolea mpaka leo tumekaa hapa darasa mtoe izungumzia dini Allah qala rasuli walifu qurani kinana do maana qaumul ikhtarahumu waacha mali zao tizama watu wamehama kutoka maka konda madina watu wametolewa kwenye mali zao na majumba yao na watoto wao yabtaghuna fadlan minallahi waridwana yansuruna allaha wa rasula unaweza eh? sio jihad sio kuhamamji kutoka tubana twenzi wetu kidogo kwenye dawa huko siku mbili tutarudi basi kama allah amekuruzuku kidogo basi inshallah mimi bwana nini lakini nitawasapoti, nitatia mafuta tukutaka wewe twende unasema mafuta twakosa hapa darasa twakosa mafuta hizo sheli zote zilizokuwepo kama twenda hasa twakaza roho atukoi mafuta ya dawa au twazichuna hizi nyuso twazitia poda anikasema kutia poda sasa kidogo tunaluka lugha zetu Nani kule kuomba huku uso umekupa hatupate wewe mafuta tunataka wewe lakini huwezi kuacha duka lako huwezi kuacha nyumba yako kutoka kwenda kufanya dawa kutusindikiza ndio sababu wewe soma haiwezekana basi tuendeshe wewe dereva sisi nao utulale pia kuna mtu awai basi wajua basi gari nitawapa lakini ee. watu walipigania dini hii kwa mali kwa nafsi zao kwa hali na mali watu walikufa fisabilillah Tizameni masahaba walilokuwalivokufa kwa sababu ya dini ya Allah tbaraka wa ta'ala Mtume sallama anamtazama Musab ibn Umaira wakati ameuawa sanda haitoshi ikipelekwa kwenye kichwa miguu iko wazi ikirudishwa kichwani miguu kwa... kichwa kiko wazi Mwisho alifanyaje? Na nakumbuka hadi Sanda ikapelekwa kichwani miguu ikafunikwa na nini? Majani Mtume anasema namjua kijana huyu kijana ambaye wazazi wake walikuwa ni matajiri Thank <laughs> you. Mus'ab ibn Umayr kusilimu kwake ilikuwa ni tatizo na wazazi wake. Alifanya kutoroka na familia yake. Lakini anakufa pamoja na mafuta yake yalikuwa akitoka yaman. Mafuta yale alikuwa akipita yale mafuta yake ya toka Lakini anakufa sanda haimwenee kwa sababu ya dini, ameuawa kwa sababu ya dini. Hawa ndio watu waliopigania dini ya Allah leo tumekaa wachukua masafu unasoma watu ulihifadhi Quran hebu tizama hifadhi ya elimu wakati wa bwana mtume s.a.w hakuna kompyuta hakuna hizi wasaidi za kisasa watu wanaifadhi kichwani watu wanaandika kwenye kuta kwenye mifupa kwenye mawe Qurani kikusanywa ikapitia marahi. Pakale wewe unakuja Ijumaa unavuta msafu pale. Pia ule msafu pia ume pale ure pia sadaka usome. Pia huwezi kusoma Qur'an. Kuna mtu hawezi kusoma Qur'an. Watu wamehifadhi hadithi. Saba na Mtume sallallahu alaihi wasallam na ukawa msingi wa elimu ni kubeba ilmu. فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ تُمَّ نَوَاَمْبِيَ مَصْحَابَ كَتِ حَجَّةِ الْوَدَاعِ الَّذِي كُوُهُ هَٰهَا أَمْفِكِشِيَ أَمْبَايَ حَايِطْ نَظَّرَ اللَّهُ امْرَأَن سَمِعَ مِنَّا مَقَالَةً فَوَعَاهَا ثُمَّ أَدَّاهَا كَمَا سَمِعَهَا اللَّهُ أُوتِيَ نُورٌ أَمْ تِيَ نُورٌ مِتْوَأْبَايَ كَسْكِيَ مَنَنُو كُتُوكَا كْوِتْ حَدِيثِ أَكَيَ حِفَازَ kisha, kisha, kisha kwa watu kama alivyo watu wakaebeba elimu na wa shida wakati wa masahaba tizama kina Abu Huraira waliacha walitoka Yemen leo hebu tazama anabi Huraira ta, radhiyallahu anhu al Abu Hurairah lisafiri kutoka Adaws kutoka Yemen kabila la Dawus akasafiri kutoka Yemen mpaka kwa bwana Mtume صلى الله عليه وسلم akabakia msikitini ana dada msikitini Abu Hurairah alifikia anazimia kwa njaa ukaskia قال alikuwa anazimia kwa njaa Mwisho ikawa anatumia hila hila ya kisheria akiwa njaa imemzidi wakati mwingine kuna baadhi ya masahaba wenzake wakizungumza mambo ya elimu wanahudhurisha chakula kwanza wanaambia Abu Hurayra, tule kwanza afalafu tuanzi kuzungumza mambo ya ilmu, sababu wewe una njaa Mwisho ikawa njaa imemzidi atafuta mtu azungumze nao mambo ya ilmu, ili kwanza yule mtu alete chakula ale lakini ilmu ya bwana mtume sws alichukua aka akaihamisha akawasimulia wengine na ndio maana ukisikia kwamba Abu Hurairah ni mwingi wa kusimulia maneno ya bwana mtume sws sio kwamba ni mwingi wa hadithi niwezekana kwa masahabu alikuwa na hadithi nyingi lakini yeye alisimulia kwa wingi sababu alibeba ilmu alafu akawa anamsingi kwamba hichi nilichokibeba lazima kifikisho kwa watu Nadhar Allahu imra'an aliskiya falyuballigh ash-shahid minkum al-gha'ib watu wa kuhifadhi Qur'ani waje fanya mashindano ya Qur'ani ambao mashindano ya Qur'ani lakini wanaudhamini benki ya riba mnielewa mje nielewa wana tunakorogwa yani ale mashindano ya Qur'ani alafu kuna PBZ sio benki Aina riba ya? Aina siara dibi mara nao bian wa zamini ah. ndani ya hiyo qur'ani watu wanaushindana riba imeharamishwa alafu benki ya riba ya zamini watu wa kuhifadhi qur'ani kwa sababu hiyo watu wa kuhifadhi hadithi za bwana mtume kwa sababu hiyo uko unajua kuhifadhi malelu ya allah na malelu ya bwana mtume ndio kuhifadhi dini ya allah Tabaraka wa ta'ala elimu ikahama mpaka wakati wa imama hebu mtazame al-Imam al-Bukhari al-Imam al-Bukhari amehifadhi hadithi zaidi ya laki sahi sita. sahihi na dhaifu al-Imam al-Bukhari Sayyid al-Bukhari mpaka ile unaoona ina uzu ametumia maika mingapi kuiandika meka 16 takriban miaka sita, toka mtu aoa mpaka apata mtoto mpaka abaleghe sahihi al-bukhari kanapadukan shingapi mf-sabini. unaichukua ukaganda ukatumwa pia huisomi kuna mwanaume aliandika hii kwa miaka 16 na akajilazimisha sio kuandika katika hadithi hii isipokuwa katika kitabu hichi isipokuwa hadithi sahihi na akashurutisha kila mpokezi mpaka kwa bwana mtume swalla masharti mawili almuasara walmulaqa -al kila mmoja -ja, akisema amemsikia fulani awe aliishi au akisema an kutoka kwa fulani awe aliishi wakati mmoja na awe amekutana naye ndio katika mambo ya anana الامام البخاري شرط yake ni nguvu ina nguvu kuliko muslim sababu ana shartisha almuasara kuishi katika wakati mmoja walmulaqa Kaandika kitabu hicho unakiona ni hadithi za bwana mtume Al Imam Muslim Al Imam Ahmad nenda ndio ya Musnad ya Imam Ahmad ina a volume zaid ya kumi. Ameandika hadithi kulingana na sahaba kama ni Abu Bakar hadithi zote yeye anozisikia mpaka bwana mtume zinomuhusu Abu Bakar ndio maana ya Musnad Watu wakafanya hiyo kazi kuna alimamu Tabari wakafasiri Qurani kwa yani, tafsiri ya maathur na mnajua alimamu Tabari mpaka amekufa kipofu Tabari kafa kipofu amepofoka kwa sababu watu walikuwa hawana mtaa kama hivi ni batali chemli wakati wa mwezi mpaka usiku watu wanaandika na habakuwa na kalamu kama hizi mtu anachonga kijiti na kichupa cha wino achoanze aandika watu wakaandika ilmu wakaifadhili dini mpaka leo ukaenda pale maktabati za Kiislamu au ukenda katika maduka haya unakuta pale tafsiri ya limamu Tabari kule kazi kuhifadhi dini kuitoa ilmu huko kwa bwana mtume mpaka leo elimu yetu ya Kiislamu imehifadhiwa na wanaume walijitoa wewe mchango wako katika dini ni upi hebu wao jiulize tu wewe hasa ndo tukizungumza sana siju mnahisi nini yaani unahisi wewe una muda kweli wa kukaa kwenye mpira ya yani nuko kakaatu watazama tumpira tu alafu hujui kusoma Qur'an ndopale tuliposema kwamba watu walitengeneza mifumo mbalimbali mbali ili watutoe katika hii iza katika huu Uislamu tuishi hali ya kuwa ni wale gudhaa takataka tuzamati na ukaiona dini au mambo ya dini kama vile ni kitu cha ziada sana hata kuswali mtaswali baadahi kuna mtu anaingia kwenye uwanja wa mpira kwanza swale wengine waunga eti swala Kivono siku ya angade au simbadei kuna watu kutanzima wako pale islamu. wengine wanaunga swala au waswali ya uwanjani endo huyo mtu imani yake ndio inakwenda katika udhaifu maskini si haba hakuwa kabisa lakini anaona ngoja nifanye jamu au mwingine usiku ndo anza kunuia dhuhuri, asiri, magharibi na isha nini alikoku nyangade ya usimbadai kwa kwenye mechi tondu bofikishwa huko kani huu mpira umetokapi hasa na ulianzishwa na kina nani hasa na kwa malengo gani? Bwana mmefikia kiwango kibaya. Hamkuishi hapo mkatangaza kamari, humo humo mambo ya beti, masporti pesa, mkafaa na mafalana mkaingia leo misikitini. Na swali uko unatangaza kamari. Sababu tu wewe ni chama lako chama fulani na hii ni jezi ya chama. Sema hachana sasa wewe bwana mmoja utaishi ulimwangu gani unaadabu sana yani ni nini unavyosema wewe sasa utakwenda kuishi wapi yani bwana kama unayazungumza ina maana siju ka utaweza kuishi Meshanielea uko na tunamna hiyo ko tukafikishwa huko tukaacha uislamu tukaacha dini watu walikuwa na taimu hiyo masahaba watu walifikia kiwango mtu anakuja mbele ya bwana mtume swalla salam anaambia bwana mtume swalla mimi nimekuwa mnafiki kwa nini kwa sababu amekwenda nyumbani akacheka na nini na familia yake kule kurudi nyumbani tu na mkeo atote hii <gibu> namna kachakacheka na vile anavosikia moto wa jahannam na yale mawaaidha mbele ya rasuli na yale maisha ya akhera ambayo ni maisha mazito yanahitaji maandalizi watu walikuwa wanaona kule kurudi tu nyumbani akachakacheka akachezateza pia aona kama vile kuna unafiki unamuingia sikumbii mpira na tv ukotazama na muziki na tamthilia Ukatafuta na mchezo wa kingwandu na majuto ukawa wacheka na Joti sikwambi huko mtu amekaa na family tu Muhammad sallam akakaribisha huu mtazamu hapana familia zanu zina haki bili ili zina haki lakini nini namna vile walivyokuwa wamelelewa mpaka wao akamuuliza bwana mtume sallam kwaona wewe hatukuoni lima la tanamu ya rasulullah na huonekani kama vile kuna emeka hivi kuwa na furaha furaha yani maisha kujiachiaachia na kuwa watu ni kila saa wao unajua kuwa watu yani kila saa raha mwingine kavaa kabisa maheadphone namna hii ya dunda na mbele ruka ruka tu yani au kama mtu ana gari kaweka na ikitwaje ile muziki yana eh ituajale, masabufa masabufu dokalieka apo na namna ikashika sterling kama ndo iko fole namna yasikia yani anaona maisha ayapatia sana wako watu namna hiyo bas mtume salla anamuomba vipi nini ta taaam kama yale ninavyosema wakati israfil tiari ameliika barabanda kwenye mdomo anasubiri idhni ya kulipuliza sio mwalielewa sasa sisi tumeekiwa mambo yani leo mtu wamkuteni kwenye simu yake kama nitikitoka kuna mtu tena acheka he he kuna vichekesho vile vile mkonye ile umeeka yani, mtu kama acheka kwa yani mtu akitoka hii atakaacheka tu hii kuna vichekesho tu hili yani. mwisho GB 2.4 ambogara mageshingapi shilingi 1500 inakusha siku moja. Dani ya Masai 29 ndio inasha kusha. Em pige kwa mwezi GB ulizopoteza kwa mambo ya kifuuzi. Hai kuingizia thawabu. Kaaja kuingizia hela katika dunia yako yawe halali ya halali yamekuingizia nini?